valami rátelepszik az idegeikre, sekéjebbé teszi a lélegzetüket. Kiártán úgy érzi, mintha állna mögötte valaki. Megfordul, de nem lát senkit. David a szemes sarkából mozgást észlel. Valami meghatároz motoszkálást hall. Oldalra pillant, de nincs ott semmi, csak a szél zúg odakint, meg kiártán dudorászik elől. Egyik nap több zsák takarmányad zuhant le az egyik raklapról, hat méter magasról. 6, 25 kg kilózsák. Kettő kiszakad, a barna takarmányadalék kiszóródik a raktárpadlójára, néhány szem összeroppan a 45-ös fekete talpa alatt. Kiártán annyira megijed, hogy egy-két percig tátott szájjal veszi a levegőt, miközben szaporán ver a szíve, a vére pedig csak úgy lüktet az ereiben. Két másodpercen múlt, hogy nem a fejére estek, és nem végeztek vele. David odaszalad, kiáltva kérdezi, mi történt. Kárten sápadtam felfelé mutat a raklapok között átongó részbe. Némán összesöprik a takarmányadalékot, időnként felnéznek a raklapokra. Ilyesmi nem fordulhat elő, jegyzi meg végül kártán. Ezt hogy érted? kérdezi van David. Arra gondolsz, hogy euh, mire gondolok? kérdezi kártán, miután a kollégája hangja elhal. David, tudott, te azt. Kjártán. – Tudom a lószart. – David. – Dehogy nem, úgy értem, hogy ez valami. – Kjártán. – Mindig van valami. – David. – Nem, tudod, azok a történetek arról a nőről meg... Nem éreztél valamit az elmúlt napokban? – Kjártán. – Hogy éreztem-e? Nem, mit kellett volna éreznem? – David. – Ne csináld már. Tudod, mintha nem lennénk egyedül, mintha történne itt valami, mintha figyelne bennünket és... – Kjártán.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 Hallani véli, hogy valaki járkál az üres raktárban, sőt, mintha a gyerekek szaladgálnának lába keskenyös vényeken. Nem eszem eleget, gondolja, az lehet a baj, meg túl keveset alszom, az idegeim. Ebéd után megállnak a raktár végtelenjében. Kertán éppen azt figurázza ki, ahogy Jákob a teherautót vezeti. Dávid pedig nevetve nekidől az egyik raklapnak, amikor a helyiség északkeleti keleti sarkában nagy durranással kiég az egyik villanykörte.